ושם ידברו יראת שמיים ויהיה להם התבודדות וכולי כי בשדה ויער טוב מאוד להתבודדות. וסיפר אז מניין נגותיו בימי הנעורים שהיה רגיל לקח סוס מבית חותנו ורכב על הסוס לאיזה יער ושם ירד מהסוס וקשרו לאיזה אילן והוא הלך לתוך היער לעשות את שלו והתבודד שם כדרכו. וכמה פעמים התיר עצמו הסוס וברח למקומו לבית חותנו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 ואמר, אני יכול לעשות איש קשר שקוראין גיטריוד כמוני ממש. ר״ל א׳ שמעתי מאחד ששמע מרבנו זל, שסיפר לו מעוצם הקדושה שלו בילדותו, שבהיותו ילד קטן רצה להיות ירא שמיים, והיה חפץ לקבל שבת בקדושה הגדולה כראוי, והלך למרחץ וטבל בזריזות סמוך אחר חצות מיד, ויצא מהטבילה הוא בא לביתו ולבש בגדי שבת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 ואני מבין כלל המעשיות שנמצאים בדברי רבותינו זכרונם לברכה, מתנאים ואמוראים, שהיה קשה וכבד בעיני מאוד תאווה זו. כמובא כמה מעשיות בגמרא, כי אצלי אינו כלום, כלל כלל לא, ואין הוא נחשב אצלי ניסיון כלל. ובוודאי יש סוד במה שנמצא בתורה שתאווה זו היא ניסיון, כי באמת אינו ניסיון כלל. ומי שיודע מעט מגדולת הבורא ידבך.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 שהתפאר את עצמו שזכה לזה. אמר רבנו ז"ל שיש צדיקים ששברו התאוות, אך הוא כמו עור שמאבדין אותו, ואף על פי שמעובד העור, אך נשאר בו קצת ריח שאינו טוב. כמו כן הנמשל, שיש ששברו התאוות, אך עדיין נשאר קצת שמץ מהם, ועדיין התאוות כרוכים אחריהם במקצת. גם אמר כבר שצריכים לנקות הגוף מתאוות, כמו שמאבדין העור ומהפכין אותו.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 מחמת הגיעות כאלו ובדאגה על פי רוב. ואמר שגם רבי שמעון שייך לזה, היינו לבחינת פינוי הדרך. ר״ל״ו גם כבר שמענו מחמת שמשפחתו באה ממלכות בית דוד כידוע, על כן על פי הרוב הם הולכים בלב נשבה והם רגילים בפנים שוחקות. כי דוד המלך עליו השלום יסד ספר תהילים שרובו הוא דברי כיבושים היוצאים מלב נשבה.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 ואמר לה עוד, יש אצלי אנשים כאלו שיודעים דברים כאלו שיכולים לחיות בהם בלא אכילה ושתייה. פשוט דרצונו לומר, אפילו אם יאכלו מעט דמעט בדחלית הצמצום, יכולים לחיות בזה, כי עיקר חיותם מזון רוחני וכמובן גם בזוהר הקדוש. ר"ט שמעתי מפי הרב רבי נתן ז"ל, שאחר שאמר רבנו זה על מאמר, טעיתי כסה עובד, אמר לו שזה העניין הוא שלו בעתים הללו.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 כמה הגיעות צריכים לזה, עד שמסטטין אותו, ומנסרין אותו, ומתקנין אותו במעצד, ובשאר כלים הצריכים לזה. כמו כן, ממש הגיעות כאלו אני צריך לייגע את עצמי עם כל אחד מכם, לעשות עמו איזה תיקון. ואתם מבלבלים אותי בהבלים כאלה? שמעתי, שהעבודה שלו, קדושתו הנוראה והיראה שהייתה על פניו בליל שבת קודש, ובפרט בימי נעוריו, היה עד בלי שיעור וערך כלל.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 ומשאר הצדיקים נוראים שהיו בדורות הסמוכים. וגם בזוהר הקדוש מורמז קצת מעניין זה, כמובן שם, על רבאמנון אסבא, שהיה מסדר תלת פירקת דמילי דשתותא. אבל הפלגת גדולת חוכמתו ועוצם קדושתו והשגתו שהיה לרבנו ז"ל, בעניין זה, בעניין סיפורי שיחות חולין ומילי דשתותא, היה מופלג ונשגב מאוד. הוא קצת היה מובן ומורמז דמי שזכה לעמוד לפניו ולדבר עמו.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 כלומר, כי בעבודת השם יש בחינת רצו ושוב. וזאת הבחינה היא אצל כל אדם, אפילו אצל הפחות שבפחותים. כי כל אדם מתעורר לפעמים לעבודתו לטבח, בפרט בשעת התפילה, שלפעמים מתלה... מתלהב ליבו מאוד, ואומר זה דיבורים בהתלהבות גדול. וזאת הבחינה יבחיה... בחינת רצו. ואחר כך נפסק התעוררות וההתלהבות, ולא נשאר לו רק הראשים. וזה בחינת ושוב. ואצל רוב בני אדם עיקר העבודה והגיהו שיזכה לבחינת רצו. דהיינו שירוץ ליבו ויתעורר לעבודתו. אבל השוב הוא קל אצלו, כי זה טבעו. אבל אצלו ז"ל היא להפך, מחמת שכבר שיבר וביטל גופו לגמרי. מחמת זה הרצור בטבעו, בעיקר היגיעה שלו מבחינת ושוב. כי באמת ובהכרח שיהיה השוב גם כן, כל זמן שהוא צריך לחיות, כי אם לאו חס ושלום יסתלק בלא איתו. ועל כן בהכרח שיהיה רצו ושוב. רשנ"ג אמר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 וכן שמעתי בשמו שאותן שנפטרו כבר הם בוודאי מאנשיו כי אותם שהם בחיים עדיין הם בסכנה גדולה אבל אלו שנפטרו כבר הם מאנשיו ודאי. פרשנ"ח פעם אחת אמר הייתי סבור שהעץ הרע שלי אומר לי שאין מי שיוכל להנהיג את בני הנעורים כמוני עכשיו אני יודע בבירור שאני מנהיג גדול יחידי בעולם ואין מנהיג כמוני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 ושתו יין ושיבחו אותו מאוד, ואמרו שהוא יין הונגרי. אמר המשרת הנ"ל תנו לי לטום, ונתנו לו. ואמר אני יודע שאין זה יין טוב הונגרי כלל, וגערו בו ודחפו אותו. והוא אמר הלא אני יודע שאין זה יין הונגרי כלל, כי הלא אני הייתי אצל סוחר גדול כזה וכו', והם לא השגיחו עליו. ואמר אבל לעתיד כשיבוא משיח אז ידעו כשיתנו יין המשומר.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 כמה פעמים חזר בעצמו דברי העולם שאומרים עליו שאין כאן ממוצע רק או שהוא חס ושלום כמו שהמתנגדים בודים עליו וכולי הדוברים על צדיק עתה כחמנא ליצלן או אם הוא להפך שהוא צדיק אמיתי אזל הוא חידוש נפלא ונורא ונשגב שאי אפשר להישאר במוח אנושי כלל כי כך היו רגילים רוב העולם לומר עליו זל. והוא זל חזר בעצמו דיבורים אלו כמה פעמים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 תקס"ג, שהוא ראש השנה הראשון שהיה בכאן, ברסלב, אז הייתי אצלו על ראש השנה. כל עשרת ימי תשובה עד לאחר יום כיפור. לאחר יום כיפור נסעתי לביתי, ורבי יהודל ורבי שמואל אייזיק נשארו בכאן על חג הסוכות. ושמעתי כמה דיבורים יקרים מרבי יהודל, מה ששמע אז, ואיני זוכרם היטב. פעם אחת ביום משאן הרבה אמר בפני העולם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 ומה שמהבחין את עצמו, שזה בחינת ומשה עלה אל האלוקים וירד השם על סיני, בעניין הפריסט קייט שעושים וכולי, ודיבר עמהם דברים נפלאים. אחר כך התחילו לכנוס סמון עם מאנשי העיר שבאו אליו בניגון ושמחה, כנהוג ביום שמיני עצרת. ואז אמר לרבי יהודה ולרבי שמואל אייזיק, לכו לכם, כי אני צריך לעסוק עמהם ואין זה שייך לכם. והלכו להם ממנו. אחר כך נעשה שם שמחה גדולה בקול רעש גדול של שיר ושמחה. ואז רקד רבנו ז"ל בעצמו הרבה מאוד, מן איזה זמן קודם הלילה, עד איזה שעות בתוך הלילה של שמחת תורה. ורקד עימהם הרבה. וכבר ידוע גודל נפלאות ערבות נעימות קדושת הריקוד שלו. כי מי שלא ראה זאת לא ראה טוב מימיו.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 מאלו התיבות, והוא כחתן יוצא מחופתו. רק כשמסעה לנו התורה הזאת בכתב ידו הקדוש, התחיל מפסוק "לשמש שם אוהל בהם" כנדפס. לאחר שאמר תורה רקד רבה עם ביתו, אשריה עם נעתה זאת. ושמעתי מפיו הקדוש שאמר בעצמו: בשנה הזאת רקדתי הרבה מחמת שנשמע אז שיוצאין גזרות על ישראל. כי על ידי ריקודין והמחאות כף ממתיקים הדינים ומבטלין הגזרות.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 איך שייך זאת? מאחר שכולם היו תלמידיו, איך היה עניו כנגדם? אך צריך לומר גם כן כנ"ל, שהיה עניו מכל האדם, שהיה לו מידת הענבה של כל האדם. היינו, שאצלו הייתה הענבה של כולם, כי כולם היו אצלו בחינת ענבה, בחינת עין ואפס כנ"ל, אך את עצמו היה מחזיק יותר לעין ואפס, יותר מבחינת עין ואפס שהיה מחזיק אותם. והבן היטב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 רק כשזוכין לעמוד בעת שנתחדש חידוש כזה, גם כן אשרה לו. מכל שכן כשזוכין לשמוע, ואין צריך לומר אם זוכין לשמוע חידוש כזה פעם אחת בשנה. אפילו אם לא היו זוכין לשמוע חידוש כזאת רק פעם אחת כל ימי חייו, גם כן די לכם. כי אלמלא לא באתם לעלמא אלא למשמדה, די. כמובן בזוהר הקדוש. מכל שכן וכל שכן כשאנו זוכין לשמוע כמה וכמה פעמים בשנה,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 וכן משאר ענייני המעשה הנ"ל תוכל להבין קצת גדולת רבנו ז"ל ולחכימא ברמיזה. רשע נג רבנו ז"ל התפאר שלא התחיל לעשות שום דבר בעולם קודם שידע הסוד שיש בו. אפילו מה שנוהגין לה, להעלות עשן הטיטון על לילקה וציבך לא התחיל בזה עד שידע סוד בהנהגה זו. וכיוצא בזה בשאר הנגות לא התחיל שום דבר לעשות עד שידע סוד הדבר. אף על פי שהוא זה על ידע סוד בעניין עשן הטיטין, אף על פי כן הזהיר אותנו הרבה להתרחק מזה מאוד. הוא פעם אחת דיבר הרבה מעניין זה שנוהגים העולם להעשין טיטין, ואמר שהוא שטות גדול, ולעניין נקיות אינו מועיל כלל. לכן הריח טבק שהוא גרוע עוד יותר, כמבואר שיחה זאת במקום אחר.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 רע"ה. העולם הסוברים שכשיבוא משיח לא ימותו, לא כנו אפילו משיח בעצמו גם הוא ימות ואמר זאת ברבים. רע"ו. שמעתי בשמו שאמר שהוא מרגיש צרות ישראל אחמנא ליצלן קודם מכל הצדיקים. כי הוא יודע הגזירה והצהרה חס ושלום כשהוא עדיין בשורש.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 ורצונו היה חזק שכל אחד מישראל, מכל שכן הגדולים, ירבו להתפלל לה' יתברך עליהם, כאשר עשו אבותינו מעולם. וכמו שעשה מרדכי, כשעמד עליהם המן הרשע ימח שמו. כן, אנחנו חייבים בכל דו לצרוק מאוד לה' יתברך, על כל הגזרות הנשמע חס ושלום. וה' הטוב ישמע השבתנו ויבטלם ויהפכם לטובה. <coughs> רשע י"ח, אמר שפעל אצל השם מתברך שכשבאים לפניו להתפלל על מקשה ללד, שלא יהיה לה כישוי ללד כי היא עד אותה שעה שבאים לפניו, ותכף שבאים לפניו תלד מיד. שמעתי בשמו שאמר, מן רבי שמעון בר יוחאי שהיה חידוש כמפורסם, היה עולם שקט עד הינו היינו שמרבי שמעון בר יוחאי עד האריזל, לא נתגלו חדשות כמו שנתגלו על ידי רבי שמעון בר יוחאי. עד שבא הארי שהיה חידוש כמפורסם והוא גילה חדשות לגמרי שלא נמצא משגלה חדשות כאלה עד הארי ז"ל. ומן הארי ז"ל עד הבעל שם טוב היה גם כן העולם שקט בלי חידוש עד שבא הבעל שם טוב שהיה חידוש נפלא וגילה חדשות. ומן הבעל שם טוב ז"ל עד עתה היה גם כן העולם שקט בלי חידוש כזה והיה העולם מתנהג רק על פי התגלות שגילה הבעל שם טוב עד הנה עד שבאתי אנוכי, ועתה אני מתחיל לגלות חדשות נפלאות לגמרי, שעדיין לא נתגלו על ידי שום נברא וכולי. ר"פ יום א' כ"ה ניסן תק"א היה מדבר עם מחידושי הבעל שם טוב שגילה חדשות בעולם, כי הסיפור של הבעל שם טוב הוא עניין חדש, מה שלא נתגלה מקודם סיפור כזה. רק בכתבי אריזל נמצא גם כן באיזה מקומות מעין זה. ואחר כך היה משבח מאוד מאוד את כתבי אריזל, שגילה חידושים נפלאים כמפורסם לכל העולם, כי היה מעיין באותו הזמן בספר ליקוטי תורה של אריזל, ושם יש חידושים נפלאים כמפורסם. ותפס לדוגמה הפסוק שמונה אלה ילדה מלכה, שגילה שמה אריזל חידוש נפלא, כי שמונה פעמים אלה וכולי אין שם.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 רפ"א שנת תקסת במוצאי שבת ענה ואמר אם היה באה אצלנו נשמה גדולה אף על פי כן היינו נראים כחשובים ובאמת אינם חולקים עלי וכולי וכולי והוא יושב בביתו וכבר היה כן שהיו חולקים על אחד ובנה לו מגדל גבוה וישב בתוכו והם היו נלחמים עליו והיו שולחים ורובים לוחצים חצים ואש אבל לא היו יכולים לעשות כלום אך שיש אבנים טובות שהם גדלים מאווירים ועדים. טוב שהיה גדל באוויר, אך עדיין לא היה לו כל השלמות לגמרי. ועל ידי שהיו רובים החיצין אליו כנ"ל, על טוב ונפל על המגדל. והאבן שנפל על המגדל, אזי נפלו לפניו ואמרו יחי המלך יחי המלך. אך הנשמות קטנות כמותכם, שנופלים על ידי המלחמות,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 אכן יכול לאומרם כי נראים כפשוטים כי גם פשוטו של דבר ייקח לכאורה אך אף על פי כי נודע לו עכשיו אלו הדברים היינו כי נודע לו מה שאמרו רבותינו זכרונם לברכה אדם עובר עבירה אומר שלא הראהני אדם ולא אמר כלום רק דחק בטבות שלא הראהני אדם ולא בר כלום מה נודע לו בזה כי כבר הקדים שאינו יכול לבייה בדברים כי נראה פשוטו של דבר כך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 שנדמה לו אז שזכה לתכלית הידיעה אשר לא נדע. כי עכשיו נודע לי שתכלית הידיעה אשר לא נדע ממש. לדבר זה גם כן אין הוא יכול לאומרו ולבערו, כי נראה כפשוטו, אך באמת רק עכשיו נודע לו זאת, וכן הדבר הראשון. רפ"ג אחר זמן רב, בקיץ תקע, בעת שנסע לאומן, חזר וסיפר קצת מעניין הנ"ל. ואמר שאין יודעים כלום, היינו שאין יודעים כלל כלל לא. והפליג מאוד בגדולת הבורא יתברך אשר אי אפשר לבאר. ואמר שאין יודעים כלל, כנ"ל. ושאלתי אותו הלא כבר אמרתם זאת וסיפרתם מזה, מעניין תכלית הידיעה אשר לא נדע. וכבר בארתם כל זה, שאף על פי שזוכין לזה הידיעה אשר לא נדע, אף על פי כן עדיין אין יודעים כלום, כי כבר נדמה לכם שזכיתם לזה התכלית וכולי וכנל.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 פעם אחת שמעתי מפיו הקדוש שאמר שעל ידו יכולים להבין קצת גדולתו ידברך. היינו שעל ידי שוראים גדולת השגתו הדכן הדכן זכה להשיג פלא פלאות גדולות ונוראות שלא השיג שום מברע ואף על פי כן מה לא אף על פי כן אני רק חתיכת אדם. מזה יכולים להבין וללמוד אלפים קל וחומר את גדולת הבורא ידברך ובאמת מי שזכה להכיר את גדולת רבנו הקדוש והנורא, זכר צדיק וקדוש לברכה, היה משתומם ומתבהל מאוד מגודל, מגדולת הבורא יתברך, כי על ידי גדולת רבנו ז"ל היה יכול להבין קצת כפומד המשער בליבה את גדולתו יתברך. רפ"א פעם אחת דיבר עמי ואמר כמתגעגע, איך לוקחין חבריה כמו שהיה אצל רבי שמעון בר יוחאי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 שמעתי ממנו בחורף תקס"ג בתחילת ההתקרבות שאמר שיודע שורשי התורה ממקום שהתורה באה משם כי יש שורשי התורה שהיא למעלה מהתורה שמשם נמשך כל התורה ואין הוא יכול להתלבש כלל בתוך התורה ויש שהיא בחינת אסמכתה שהיא רק בדרך אסמכתה בעלמא נסמך על המקרא חמץ שהוא גבוה מרומן מאוד גם שמעתי שהסמכתא פירושו שמיכה, שהעניין נסמך על המקרא כמו שסומכין על איזה דבר. וכשסומכין על איזה דבר בוודאי הסומך גבוה מן הנסמך, והוא כנל והבן. רפ"ח אמר בואו ונחזיק טובה לרמאים, שעל ידי המחלוקת שחולקים עלינו באנו לדברים גדולים. והם עושים לנו טובה גדולה, כי כן הדבר שעל ידי המחלוקת באים ומשיגים דברים גדולים. כמו שמצינו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, שבימי אבלו של משה נשתכחו שלוש מאות הלכות וכולי. ושאל יהושע לקדוש ברוך הוא ואמר לו, לאומרן לך אי אפשר, צא וטורדן במלחמה. בעתניאל בן קנעז החזירן לפלפולו. בעתניאל היה איש מלחמה, כמו שמצינו שאמר כלב.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 שמעתי מפיו הקדוש שאמר, אני יכול עכשיו לומר, כל חכמי ישראל דומין עלי כקליפת השום, רק שאין לי חוץ. וחצי דבר איני רוצה לומר, פירוש, כי בן הזה אמר, כל חכמי ישראל דומין עלי כקליפת השום, חוץ מן הקרח הזה. ואמר הוא שיש לו כוח לומר זאת שהם דומים לפניו כנ"ל, רק שאין לו החוץ לומר עליו חוץ מזה, והבן. גם נראה עם שיש לו בזה עניין, רק שאין יכול לגמור המאמר הנ"ל בשלמות, על כן אינו רוצה לאומרו. אמר לרב ליפה, תסתכל בי. ומה שאינו אומר זאת להם, והרה בידו על רב נתן ורב ז"ל, כי הם רואים אותו בכל פעם. עוד אמר לו, זה אתה רואה אותי עכשיו, שתראה לי גם בראש השנה. אמר,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 ומצעו האיש ההוא, בתוך כך רגיש האדון שנאבד לו הכיס עמה זהובים, והתחיל להשגיח ולחפש. והיה יכול לבוא לידי עלילה ומשפט מהאדון. והודה האיש ההוא שהוא מצא את הכיס עמה והחזיר לאדון. והפליא השם יתברך נס נפלא בתוך נס, ובתוך כך חזר האדון ואיבד את הכיס. וחזר ומצעו האיש הנ"ל. ואז אמר האדון שבוודאי אינו לא חושד את האיש אנל, כי הוא איש נאמן, שכו לו פעם אחת.